Ангголон Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ тридцять другий. Галера йшла у відкрите море, залишаючи за кормою Мальту в кільці фортечних стін кольору бурштину. Замість дзвону тепер лунали удари хвиль і глухий скрип весел. Барон фон Несельхуд міряв палубу впевненими кроками старого морського вовка. У нижній каюті два французькі торговці коралами розмовляли зі статечним голландським банкіром і молоденьким іспанським студентом, що їхав до батька – офіцера гарнізону в Бонні. Усі вони разом із Анжелікою та Саварі становили нечисленну групу мирних пасажирів військової галери. Звісно, розмова крутилася навколо вельми, можливої під час короткого плавання зустрічі з барбарійськими піратами – зухвалість яких зростала й з кожним днем і ставала все небезпечнішою. Обом торговцям-коралами, які мали великий досвід подорожей до Африки, мабуть, подобалося виставляти себе песимістами, лякаючи своїх супутників, які вперше пустилися в плавання середземним морем. Коли наважуєшся йти морем, то в одному випадку із двох ризикуєш виявитися голяка на площі великого ринку в Алжирі. Голяка? Перепитав голландський банкір, чиє недосконале знання французької мови заважало вловлювати сенс деяких слів. «У костюмі Адама, пане, саме так нас продаватимуть, якщо візьмуть у полон. Дивитимуться зуби, мацатимуть м'язи, змисять пробігтися, щоб визначити нашу вартість». Позатенький банкір було уявив себе у ролі. «Ну, цього не станеться. Мальтійські лицарі непереможні». Кажуть, наш капітан, цей германець, барон фон Несельхут, справжній воїн. Одне його ім'я змусить відступити найсміливіших корсарів. Ммм, ніколи не знаєш. Та й корсари страшенно знахабніли. Минулого місяця дві алжирські галери дрейфували неподалік замку Іф і захопили човен із півсотнею жителів, серед яких було багато благородних дам, паломниць до Божої Матері Утішниці. Можна уявити собі, яку прощу вони зроблять у барбарійців. Вставив його співрозмовник, кинувши грайливий погляд на Анжеліку. Зазвичай Балакучий Саварі не брав участі у розмові. Він рахував кістки. Не свої, звичайно, а ті, що обережно витягав із величезного мішка, що стояв перед ним. Поява на борту Саварі дала привід для ще одного трагікомічного інциденту – Бортовий дзвін уже дзвонив до відплеття, коли старий з'явився з величезним мішком. Суворий барон фон Несельхут рушив йому назустріч. Він стежив, щоб не було зайвого вантажу. «Зайвий вантаж?» – обурився Саварі. «Але подивіться месира лицарю!» Старий аптекар, подібно до фокусника, зробив кілька піруетів, тримаючи мішок двома пальцями на витягнутій руці. Він не важить і двох фунтів. «А що ж у ньому?» здивувався фон Несельхуд. Слон. Насолодившись ефектом свого жарту, Саварі підтвердив. Йдеться про копалену хоботоносну, або, говорячи простіше, про карликового слона, рідкісну, стародавню, як світ тварину. Досі вона вважалася істотою міфічною, як єдиноріг. «Моя смілива теорія», – говорив Саварі, «бере початок в одному з творів ксенофонта». Я в нього вичитав, що якщо хоботоносне існувало, його слід шукати у надрах островів Мальти і Гозо, які колись становили одне ціле із європейським материком. І ось я знайшов його. Ця знахідка безумовно відкриє переді мною двері Академії наук, якщо Господь продовжить мої дні. Галера фон Несельхуда була більша і просторіша за Королівську. У ній навіть було влаштовано каюту, де пасажири могли відпочити на дерев'яних лавах. Анжеліка відчувала себе майже хворою від нетерпіння. І чому б не зізнатися в цьому від занепокоєння? Сумні вимучили її. Якби вона на власні очі не бачила топаз, то навряд чи довірилася б Мохамеду Ракі, Його погляд здавався їй фальшивим. Марно намагалася вона отримати від нього інші свідчення, дізнатися ще про якісь подробиці. А з дивованою посмішкою розводив руками. «Я все сказав». Згадала гарячі пророцтва Дегре, як зустріне її же Пейрак після стількох років. Минулі роки не пройшли безслідно ні для їхніх тіл, ні для сердець. Кожен мав свою боротьбу, свої пошуки, свої любовні захоплення. Важко знову побачитися. У її білявому волосі вже з'явилося сиве пасмо. Правда, воно ще молоде і, мабуть, красивіше, ніж у пору їхнього подружжя. У ті роки риси її обличчя ще не визначалися і не так яскраво виражали життя душі. Тіло не досягло повного розквіту і хода відрізнялася від теперішнього царського ходу, що часом вселяє боязкість оточуючим. Всі ці перетворення відбулися далеко від Жофрея де Пейрака і від його впливу. Доля переробила та сформувала її, коли вона залишилася сама. А він? Що сталося з людиною, яку вона так любила? Що якщо він розчавлений тягарем принижень і негараздів, незліченних втрат, можливо, злиднів? Я боюсь, шепотіла вона. Їй було страшно, що щаслива мить зустрічі може бути назавжди зіпсована, загублена. Ось і Дагре попереджав її про це. Досі думка про можливе переродження Жофрея-де-Пейрака ніколи не навідувала її. Висновок схвилював її. Як наївна дитина, вона повторювала собі, що хоче знову побачити його, своє кохання. Але не іншого, невідомого чоловіка в невідомому краю. Їй хотілося почути його чудовий голос. Але Мохамед Ракі нічого не говорив про цей знаменитий голос. А чи співають у Берберії? під цим палаючим сонцем, серед цих темношкірих людей, які звикли рубати голови так легко, як косять траву. Єдина пісня, що може лунати там – заклик муедзинів на верхівках мінаретів. Будь-яке вираження радості визнається святотатством. О, Боже, що з ним сталося? Марно вона намагалася відродити в пам'яті минуле, уявити лангедокського графа під аркадами його родового замку. Його образ вислизав. Їй захотілося спати. Сон розвіє земні завіси, що приховують від неї коханого. Вона почувала себе такою змученою. Голос нашіптував їй. Ви втомилися. У мене ви заснете. Серед троянд. Вікна відчинені на морський простір. Вона прокинулася з відчайдушним криком. Саварі! Альмував її. Мадам Дюплесі, прокиньтеся, ви всю галеру перебудете. Анжеліка сіла на своєму ложі. Була ніч. Глухі ритмічні зойки веслярів замовкли. Галера йшла під малими вітрилами. Довгі двадцять туазів весла були складені вздовж бортів. У цій незвичайній тиші голосно лунали кроки лицаря, барона фон Несельхуда. Головний сигнальний ліхтар світив слабо. Капітан хотів непомітно пройти небезпечну протоку між Сецилією та Мальтою праворуч та берегами Тунісу ліворуч. Там могли ховатися у засідці кораблі піратів. Анжеліка жалібно зітхнула. «Мене у вісні переслідує якийсь чаклун», – прошепотіла вона. «Якби тільки у вісні», – сказав Саварі. Вона здригнулася і спробувала розгледіти у темряві вираз його обличчя. «Що ви хочете цим сказати? Про що ви думаєте, метре Саварі?» «Я думаю, що відважний пірат, подібний до Рескатора, не дозволить вам втекти, не постаравшись заволодіти своїм надбанням. Я не належу йому», – гнівно запротестувала Анжеліка. «Він виклав ціну доброго корабля за вас. Мій чоловік відтепер захищатиме мене». Відповіла вона без особливої впевненості. Саварі промовчав. Хропіння голландського банкіра заповнило тишу каюти, потім стихло. Метре Саварі, прошепотіла Анжеліка, ви вважаєте, що це могла бути пастка? Я одразу помітила вашу недовіру до Мохамеда Ракі. Але хіба він не дав незаперечних доказів своєї місії? Чому ж дав? Він безумовно бачився зі своїм дядьком Алімехтубом, Раз у нього мій лист. І про мого чоловіка він знав те, що я сама могла знати, хоч і згадати важко. Отже, він бачив його. Якщо тільки... Ох, саварі, невже ви думаєте, що я могла стати жертвою якихось чарів? Що мене одурманили на відстані, поманили примарою того, чого я найбільше у світі бажаю. І заманили в капкан. Саварі, я боюся. Старий аптекар похитав головою. Такі речі трапляються, але я не думаю, що це саме той випадок. Тут інше. Пастка, можливо, але магія тут ні до чого. Мохамет Ракі щось приховує від нас. Але давайте спочатку досягнемо мети, а там побачимо. Він завадив ложкою в олов'яному кухлі. Прийміть ці ліки, вам стане краще. Знову муміє? Ви ж знаєте, що я його більше не маю, сумно сказав Саварі. Я використав усе, щоб пожежа у Кандії палала спекотніше. Саварі, чому ви вирішили супроводжувати мене, якщо не схвалюєте мою подорож? Хіба ж я міг вас покинути? Промовив старий у роздумі, ніби намагався вирішити важке завдання. Ні, гадаю, що не міг. Отже, я поїду до Алжиру. Ви хочете сказати убон? Це одне і ж. Але християни там наражаються на меншу небезпеку, ніж в Алжирі. Хто знає, відповів Саварі похитуючи головою немов провісник, що прозріває суть речей, приховану пеленою у манливої видимості. На ранок вітер спав, і судно рухалося повільніше, бо йшло тільки на веслах. Балтійська галера зустріла цього дня безліч кораблів, зокрема цілий караван голландських торгових суден. Голландці йшли жваво завдяки потужним вітрилам. Їх охороняли два військові фрегати, що мають на борту від 50 до 60 гармат кожен. Так зазвичай пускалися у плавання середземним морем торговці англійці, португальці та інші європейці, які успішно протиставляли зухвалості корсарів міць своїх військових флотів. Попутний вітер задув близько полудня. Підняли два вітрила. Вдалині з'явився гористий острів Шевальє де вказав на нього Анжеліці. Це Пантеларія. Вона належить герцогу Тосканському. Вони могли б зробити там зупинку, але військове судно не повинно нічим видавати свої наміри, щоб уникнути засідки невірних. Краще не вступати в жодні контакти, навіть із друзями, до того ж як буде досягнуто наміченої мети Бону. Вітер надував вітрила. Якщо так триватиме, то ми будемо в боні післязавтра, зауважив Шевальє. Перед мальтійським кораблем тяглося тепер лише блакитне море, вкрите легкими білими баранчиками. Увечері вибухнув скандал. Чиясь злочинна рука продряпала резервуар із питною водою. Серед помічників Кока був молодий іспанець. Захищаючись від батогана глядача, він почав розмахувати ножем а мати при собі ножі матросам заборонялося, якщо того не вимагала служба. Зазвичай усіх флотів світу Юнга повинен був зазнати варварського покарання. Його за руку прицвяжили до грот щогли, тим самим ножем і залишили стояти декілька годин. Тривалість тортур залежала від тяжкості провини. Шевальє дерог'є прийшов повідомити Анжеліку про несподівану перешкоду. Дурний випадок, але він нас затримає. Тепер доведеться йти до Пантеларії, щоб запастися прісною водою. Ось вам зайвий доказ того, наскільки треба бути обережним у Середземному морі, тут краще утримуватись від благодіянь. За молодістю років цього хлопця позбавили весел, дозволили йому вільно пересуватися кораблем, а він узяв. Та й усадив бурав у резервуарі з питною водою. Навіщо він це зробив? спитала стривожена Анжеліка. Шевальє здивовано знизав плечима. Галера різко змінила курс і замість Вест-Норд Вест пішла на Зюйт Вест, що було добре видно по заходу сонця. Пасажири отримали порцію доброго вина із запасів, але екіпаж і раби нарікали, оскільки варити їжу не було на чому. Нестерпно спекотний день закінчився, але Анжеліці не спалося. Близько півночі вона вийшла на палубу подихати свіжим повітрям. Стояла непроникна темрява, не було навіть того блідого ліхтаря, що горів минулої ночі. Лише слабке мерехтіння далеких зірок висвітлювало судно, що йшло з приспущеними вітрилами. Працювала лише одна команда веслярів, дві інші відпочивали. Чулося дихання галерників, що спали у глибині свого смердючого трюму, але розгледіти нічого не можна було. Анжеліка зробила кілька кроків палубою. Вона припускала, що обидва офіцери перебувають на носі, і хотіла поговорити із ними. Її зупинили дивні звуки. Приглушений голос, що переривається в маренні, слабо бурмотів арабською молитву, в якій часто повторювалося слово Аллах. Анжеліка швидше вгадала, ніж розгледіла в темряві силует юного злочинця, прибитого ножем до грот щогли. Мабуть, він страшенно страждав не лише від проколотої руки, а й від спраги. В неї більше не було вина, але залишався шматок кавуна, і вона пішла за ним. Коли вона повернулася і хотіла наблизитися до грот щогли, озброєний вартовий перегородив їй шлях. «Пропустіть мене», – сказала вона. «Ви моряки, ви воїни, я не суджу ваших вчинків, але я жінка, і я маю сина майже його віку». Дозорний поступився. Майже навпомацьки вона зуміла вштовхнути шматочки кавуна у запалений рот молодого іспанця. Його волосся кучерявилось, як у флоремона, проколоту руку звело. Вона була вся в потоках засохлої крові. Серце Анжеліки здригнулося. «Зараз попрошу барона фон Несельхуда припинити покарання. Це вже занадто», – подумала вона. Раптом усе висвітлилося червоно-рудим вогнем. Розпалюючись, він ставав багатобарвним. Ракета. Юнга теж побачив її. «Аллах мобарех! Аллах великий!» – вигукнув він. Загальна метушня змінила сонну тишу. Озброєні брати, мальтійці та моряки забігали, гукаючи один одного. Зайнялося кілька каламутних ліхтарів. Анжеліка розбудила Саварі. Ця сцена нагадала їй початок бою з кораблем Рескатора. «Саварі, ви не думаєте, що ми знову зустрінемося з цим піратом?» Пані, ви питаєте мене, ніби я військовий стратег, який має до того ж чарівний дар знаходитися одночасно на Мальтійській галерії і на палубі її противника. Такий сигнал, зрозуміло, може походити від колишнього вашого власника-рескартора, але так само можлива засідка алжирців, туністів чи марокканців. А на мою думку, сигнал був із нашого корабля. Виходить, на борту є зрадник. Не будивши інших пасажирів, вони піднялися нагору. Галера йшла зигзагами, явно намагаючись увести в оману свого незримого супротивника. Анжеліка почула голоси Шевальєда, Рог'є та німця. Вони поверталися із носової частини корабля. «Брате, чи настав час одягнути наші червоні накидки? Ще не час, брате мій!» «Ви наказали розшукати зрадника, який пустив ракету?» – спитала вона. «Так, але безуспішно. Втім, у будь-якому разі відплату доведеться відкласти. Погляньте туди». Попереду виднілися якісь вогники. «Берег чи острів?» – подумала вона. Але здавалося, що берег змінює свої контури. Вогні блимали і наближалися. Спочатку прямою лінією, потім півколом. «Тривога!» – голосно прокричав барон фон Несельхуд. І спокійно додав «Ми потрапили в засідку». Там цілий флот. Кожен зайняв свою посаду. Почали зводити арамбаду – шестифутову споруду, призначену для атаки кораблів із вищими бортами. Анжеліка порахувала близько тридцяти вогнів на воді. «Перберійці!» – промовила вона напівголосно. Проходив повз шевальє де Рог'є. Він і почув її. «Так, але заспокойтесь. Це лише флотилія дрібних човників». Вони не наважаться напасти, якщо у них немає підкріплення з великих суден. І це без сумніву, пастка. Але чи для нас вона задумувалася? Хоча сигнальна ракета показує, що мабуть для нас. У будь-якому випадку ми не витрачатимемо боєприпаси на дрібні сутички. Тим більше, що легко їх уникнути. Ви ж чули, капітан не вважає за потрібне одягати нашу бойову форму – червоні накидки лицарів Мальти. Ми одягаємося у них тільки для бою, щоб наші люди не втрачали нас із поля зору в бою. Барон фон Несельхут – воїн, яких небагато. Це справжній морський лев. Але йому потрібно принаймні три ворожі галери, щоб порахувати дичину гідної уваги та кинути у бій своїх людей та свій корабель. Незважаючи на запевнення молодої людини, ніби мусульманські човни не становлять для них загрози, Анжеліка розуміла, що ті мають чималі переваги перед важкою галерою. Тим часом корабель підняв усі вітрила. Три команди веслярів взялися за весла. Розвернувшись, галера кинулась у бік ворожих човників, які ще не встигли зімкнутися в кільце. Незабаром вогні ворожої флотилії залишилися за кормою, потім зникли, а згодом попереду виник гористий острів. При світлі ліхтаря офіцери звірялися із картою. Це острів Кам, сказав барон. Прохід у бухту дуже вузький, але з божою допомогою постараємось його проскочити. Це нам дозволить запастися прісною водою і втекти від галер, бізерти чи Тунісу. А вони, очевидно, не забаряться приєднатися до зустрінутої нами флотилії. Декілька жалюгідних рибалок не завадять нам стати на якір. Тут немає ні укріплень, ні рушниць. Помітивши за кілька кроків від себе нерухому мовчазну Анжеліку, барон фон Несельху додав буркотливо, «Не думайте, пані, що лицарі Мальти мають звичку завжди уникати битв. Але я вважаю своїм обов'язком насамперед доставити вас до Бону, коли великий магістр просив мене про це. Ми зустрінемося із нашим супротивником по дорозі назад». Вона подякувала йому, але тривожне почуття не зникло. Галера тим часом йшла з приспущеними вітрилами. Барон встав позаду керманича, щоб узяти управління у свої руки. Чорні тіні скель лягли на воду, приховавши проблески нічного світла. Анжеліку не залишали похмурі перечуття. Їх не розвіяли ні вдала втеча від переслідувачів, ні відновити запаси води, що майже дивом знайдена завдяки досвіду старого ченця-моряка. Хоча вона знала, що у Середземномор'ї ніколи не можна досягти мети прямим шляхом. Найменша затримка оберталася перешкодою. Іноді їй здавалося, що вона не витримає очікування. Та й міркування саварі спонукали припускати найгірше. Вона напружено вдивлялася в чорний стрімкий берег боячись побачити нову зрадницьку ракету. Але нічого поганого не сталося. Відкрилося світле нічне небо, і галера увійшла до спокійних вод, що відбивали мерехтіння зірок. У глибині бухти виднілася маленька мілина. Кілька халуб на тлі пальм та олив свідчили про те, що тут є прісна вода. Небо починало світлішати. Анжеліка залишалася на палубі. Я не посмію заснути, доки не опинюся в Бонні, думала вона. З обережності галера зупинилася біля входу в бухту, щоб зі світанком увійти у неді. Барон фон Несельхуд оглядав околиці, що відкривалися поглядові, коли випаровувався ранковий туман. Його блакитні очі вивчали і вглядалися в чагарник і скелі. Зараз він був схожий на великого пораненого пса, Чиє звіряче чуття не прогавить і найменшої дрібниці, якщо вона підозріла. Це підняте обличчя та ніздрі, які ворушилися, наче щось винюхують. Його нерухомість заворожувала. Анжеліка була готова присягнутися, що запах ворога він відчує перш ніж побачить його. Його губи витягнулися вперед, очі перетворилися на вузькі щілинки. Чи ворухнеться він нарешті? Чеки на їй кілька підбадьорливих слів. Він повернувся до Анрі де Рог'є, і обидва швидко увійшли до рубки. Мить і вони з'явилися знову одягнені в червоні супервісти. «Що відбувається?» – вигукнула Анжеліка. І без того світлі очі німця побіліли від люті. Він вихопив шпагу, і древній клич ордену зірвався з його губ. «Сарацини! Брати мої, до зброї!» тієї ж миті на них обрушився залп Мітральєс, спустошуючи палубу і ламаючи таран. Стало сонцем. Тепер було видно шість гармат, прихованих у чагарнику одна над одною і з жерлами спрямованими на галеру. Серед гарматного гуркоту Несельхут віддав команду розвернутися та вийти у відкрите море. У бухті корабель був би зрешечений і пущений на дно із купою трупів на борту навіть не маючи змоги дати бій. Поки робився маневр, солдати витягували на палубу малі бомбарди. Інші озброювалися як могли, але нічим не захищені падали під ворожим вогнем. Верхня палуба була вже завалена вбитими і пораненими. З нижньої палуби веслярів лунали крики. Там двома ядрами рознесло цілу лаву. Одна з корабельних бомбард, неквапливо взявши на приціл ворожу гармату, вистрілила. З вершини скелів пав у воду, темношкірий. Потім один із канонірів зумів потрапити в обслугу гармати, розташованої в глибині бухти. «Залишилося чотири», – прогарчавши шевальє де Рог'є. «Знеоружимо їх. Коли їм стане нічим стріляти, ми візьмемо гору». Але ближні вершини покрилися хмарою смаглявих голів у білих тюрбанах та червоних фесках. Відлуння рознесло їх жахливі крики. «Собаки, здавайтеся!» А вихід з бухти заполонили човни, що підійшли, і маленькі фелюги, ті самі, що вночі заманили мальтійську галеру в приготовану для неї пастку. При перших пострілах Саварів тягнув Анжеліку в каюту, але вона побажала залишатися у дверях і, як заворожена, стежила за цією безладною і нерівною битвою. Мусульман було в п'ять чи шість разів більше, а перевага мальтійської артилерії, крім кількох вдалих залпів, нічому не служила, тому що 24 бортові гармати, призначені для морських боїв, не могли бути наведені на високий берег. Мушкетні постріли при всій вражаючій влучності хоч і косили мусульманських ватажків і командирів у гострих шоломах, але були безсилі усунути наступ. Число піратів зростало у переможному шаленстві цілі маси їх кидалися у воду, намагаючись вплав досягти галери, не чекаючи човнів. Деякі барки вже проникли в бухту. Із них теж стрибали у воду сонми плавців, спалаючими смоляними смолоскипами, укріпленими на тюрбанах. Найкращі стрілки Мальти взяли їх на мушку, і вода забарвилася кров'ю. Але що більше плавців йшло на дно то численнішим ставав їхній рій. Незабаром, незважаючи на мушкети й бомбарди, галера була оточена хмарою човнів. На плаву або перевернутих, на які люто дерлася, завиваючи людська маса, яка зростала на очах. Нападники шалено вражались молоскипами, ножами, шаблями та мушкетами. Мальтійська галера була схожа на велику поранену чайку, обложену полчищами мурах. Маври лізли на абордаж із криками «Ва, Аллах, Аллах!» «Хай живе віра!» – відповів лицар фон Несельхуд, пронизуючи шпагою першого ж напівголого араба, що ступив на палубу. Але дедалі нові мусульмани підіймалися на корабель. Обидва лицарі, оточені кількох братів-воїнів, відступили до грот Щогли, з якої як безформна маса звисало тіло молодого мавра. Усюди йшов рукопашний бій. Здавалося, ніхто з наступаючих не думав про пограбування, а лише про винищення усіх, хто зустрічався на шляху. Анжеліка з жахом дивилася на одного з торговців коралами, схопленого двома молодими маврами. Вже скрутивши його, вони всі намагалися придушити або хоч вкусити свою жертву, ніби пси, що збожеволіли. Лише на майданчику біля Гродщогли панував бойовий порядок. Обидва лицарі билися як леви. Перед кожним утворився прохід, по обидва боки якого нагромаджувалися трупи. Щоб наблизитись до них, треба було б розтягнути ці гори мерців. Навіть відчайдушніші з атакуючих почали відступати перед цим шаленим опором. Але тут влучний постріл звалив барона. Рог'є хотів його підхопити, але удар кривого ножа відтяв йому пальці. Торговець коралами, якось вирвавшись із рук осатанілих молодих арабів, ввалився разом із Анжелікою в каюту, де вже були його компаньони, а також Саварі, голландський банкір та син іспанського офіцера. «Цього разу все скінчено», – сказав він, – «лицарів впали, ми потрапимо у полон». Настав час викинути наші папери у море і переодягнутися, щоб обдурити наших нових господарів. Вас це особливо стосується, юначе, – сказав він, звертаючись до іспанця. Моліть Богородицю, щоб вони не запідозрили у вас сина офіцера гарнізону у Бонні, інакше вони вас триматимуть за ручником. І вперше, коли на іспанських укріпленнях уб'ють якогось мавра, вони пошлють вашому батькові в подарунок вашу голову. Поки він говорив, усі ці панове, не соромлячись присутності пані, почали поспішно роздягатися. Згорнули свої речі разом із документами і викинули через ілюмінатор у море. Потім вони поспішно вдяглися у безформні лахміття, витягнуті зі скрині. «Але у нас немає жодної жіночої сукні!» – розгублено пробурмотів один із торговців. «Пані, ці грабіжники відразу ж догадаються!» «Що ви з вищого суспільства? Одному Богові відомо, скільки вони вимагатимуть за ваш викуп». «Мені нічого не треба», – заявив Саварі. Він єдиний з усіх не втратив незворушності і чекав спокійно із парасолькою під пахвою. Єдиною його турботою було ретельніше зав'язати тасьми на мішку з кістками своєю палеонтологічною знахідкою. Вони завжди починають з того, що хочуть мене викинути в море. Настільки мізерним їм видається видобуток, додав він філософськи. А що мені робити із моїм годинником, золотом і грошима? – спитав голландський банкір. Дійте як ми, проковтніть усе, що можете, – порадив один із торговців. Його компаньйон уже заковтував не без зусиль і гримас у міст Гаманця, відправляючи у рот пістоль за пістолем. Піддавшись загальному настрою, проковтнув свої обручки і студент. Розважливий банкір із обуреним виглядом споглядав цю епідемію пожирання цінностей. Я волію відправити їх за борт. Цілком даремно. Якщо кинете у море, ви їх ніколи не знайдете. А так знову зможете одержати назад. Яким чином? Співрозмовники не встигли вдатися до пояснення. На верхніх сходах... З'явився величезний пірат із вугільно-чорним обличчям. У вухах його висіла пара кістяних кілець, які огидно погойдувалися. Він тримав на поготові широку криву шаблю. Банкір затиснув золото в руці, що зробило його перевдягання безглуздим.